Oh <laughs> Bon dia, diputat de Maria Roig, director dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Albert Ballot, alcaldes, consellers, conselleres, alcaldesses, consellers, conselleres comarcals, em que hi ha també regidors, veig molts responsables de biblioteques, bibliotecaris, eh, director del Centre de Recursos Pedagògics d'aquí de l'Alt Empordà, Eh, la, la Nati eh, Vilanova, que és la portaveu de totes les biblioteques de l'Empordà. Benvinguts tots eh, aquí al Consell de l'Empordà. Unes petites breus paraules de benvinguda per donar pas a aquest acte de presentació d'aquest projecte que és el que s'ha anomenat a punt de llegir. Aquest projecte el promouen tot un grup de treball de biblioteques d'aquí de la comarca i el servei educatiu de l'Alt Empordà. Una iniciativa que haurà de fructificar ben aviat en un conveni de col·laboració que signarem el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal i els diferents ajuntaments i les biblioteques de, de l'Alt Empordà. A punt de llegir és una proposta de foment de la lectura a la comarca de l'Alt Empordà. D'aquest tipus d'iniciatives, ben segur que n'hi ha moltes i de molt interessants, però amb aquesta vasta territorial, tot una comarca ja és una mica més insòlid, innovadors. Es tracta d'un projecte que intenta sensibilitzar les famílies per reforçar l'hàbit lector. Tots els centres escolars de primària i secundària de la comarca hi estaran implicats, amb el que es preveu arribar a 22.000 famílies i contempla la realització de diversos actes a desenvolupar fins al 2016. Aquesta acció que es va iniciar amb aquest grup de treball l'any 2013, grup de treball format, com he dit, per les biblioteques públiques de l'Alt Empordà i el Servei Educatiu de l'Alt Empordà, té la intencionalitat d'involucrar i coordinar diferents agents que treballen l'àmbit lector i compartir recursos i experiències. El projecte ara ens el presentaran tot seguit la Nati Vilanova, com ja us he dit, portaveu de les direccions de les biblioteques de la comarca, i en Josep Maria Mora, que és el director del Centre de Recursos Pedagògics. En qualsevol cas, però crec que aquesta idea de fomentar la lectura a casa i en família és una iniciativa que tots hem de potenciar i per descomptat donar-hi el nostre suport. Vull aprofitar per comentar-vos també que properament s'assignarà aquest conveni que us he dit i que el projecte compta també amb el Departament de Cultura el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. En una època l'actual, en la qual els mitjans de audiovisuals i les tecnologies de la informació i de la comunicació estan a l'abast de tothom, són preminents en tots els àmbits, no convé oblidar el paper fonamental que tenen les biblioteques i concretament els llibres per la nostra cultura i per la formació de les persones. Per això no ens ha de sorprendre que l'entrada d'una biblioteca d'Egipte hi ha una inscripció que diu Medicina per l'ànima i que l'escriptor també, Joan Fuster, va deixar, dit, que els llibres no supleixen la vida, però la vida tampoc no supleix els llibres. Més recentment, i amb un to més irònic, un altre escriptor català, Josep Maria Espinàs, reconeixia que es manté la tradició de llegir llibres, una tradició relativament moderna, diu, perquè abans només llegien i escrivien els eclesiàstics. Aquesta tradició, i segueix dient Josep Maria Espinàs, la van ampliar una mica poquíssimes persones a partir de la, impre... de la invenció de l'impremta. Diu, però la tradició més permanent, més sòlida i més universal és la de l'analfabetisme. Evidentment, tot això en un to irònic. Sigui per curar l'ànima, per fer camí en la vida o per lluitar contra l'analfabetisme, en els moments actuals cal agafar-me el sentit més ampli de la paraula. Cal que entre tots fomentem els hàbits de la lectura entre les noves generacions i per això, repeteixo, donem ple suport a aquesta iniciativa innovadora a la nostra comarca que forma part de les diferents accions de foment de la lectura que s'organitzen arreu. Enhorabona a tots els que heu treballat i us encoratgem a seguir endavant perquè amb ella també treballeu pel desenvolupament de la cultura de tots els empordanesos i empordaneses. Moltes gràcies. Ara, tot seguit, doncs, com us he dit abans, us deixem amb la Nat i en Josep Maria que ens explicaran el contingut del projecte. Bé, molt bon dia. Primer de tot, eh, agrair-vos que ens hagueu volgut acompanyar la presentació d'aquest nou projecte amb xarxa entre les biblioteques de la comarca i el servei educatiu. Ja que parlem de xarxa, deixeu-me dir una obvietat, ja veieu que no sóc de la vostra comarca, no sóc de la comarca de l'Empordà, però he de reconèixer que és una comarca amb un potencial exquisit, amplíssim, i que l'escola també demostre i, i deixa de palès el, el potencial. I la prova és on estem avui aquí la comarca de l'Empordà des del punt de vista educatiu des del punt de vista escolar té 84 centres educatius 14 instituts i una vintena llarga de llars infants això ens situa en un mapa de 22.000 nens com s'ha dit. aquest mapa de 22.000 nens va acompanyat d'uns 2.000 professors poca broma d'aquestes 2.000 professors en tindríem uns 700 d'institut i en tindríem uns 1.300 de primària bé, el projecte que us presentem és fruit del treball amb tota aquesta gent que al mateix temps es recolze amb el treball que s'ha fet amb d'altres agents educatius de la comarca. Agents educatius com poden ser el cas que avui tenim aquí present, les biblioteques o com poden ser d'altres projectes amb xarxa eh, que s'han desenvolupant al llarg d'aquests últims anys. És evident que la gent en aquest moment és una, un, un col·lectiu de, de professionals amb un gran nivell d'implicació, de passió de la de sentit crític i de responsabilitat i això és la frase eh, típica de les inauguracions de les coses que he de molt bé dir perquè és una frase d'estes neutres que després dius bueno, ja som uns indicadors que en diu tot això no? com qualsevol el col·lectiu dels que estem aquí representats eh, tenim ja de tot però el que sí que nosaltres hem pogut eh, demostrar al llarg dels anys és de que la nostra comarca des del punt de vista educatiu amb totes aquestes dades que us estem dient hem arribat a aconseguir que amb 43, 45 i creixent Uh, entitats externes al Departament Educatiu poguessin fer convenis de col·laboració acords de col·laboració, treball amb xarxa, etc etc. això ha donat un total d'uns 32 projectes amb xarxa entre professorat i agents educatius a la comarca uh, sembla ridícul però és que no me'n recordo dels 32 projectes, per tant uh, es llegiré aquest matí, quan estem repassant els meus companys que estan aquí presents i que és evident que l'únic que fa és de portar en veu dels meus companys també, tant de l'equip del LIC, del CRP com de l'EAP, ens ha fet gràcia veure que no ens en recordaran els propis projectes que creem i les propis xarxes que dinamitzem. La qual cosa et demostra el volum de gent i d'implicació que hi ha al darrere d'aquestes xarxes. Aquests projectes que us sonaran, i m'agradarà llegir-los perquè ens ha fet classe fins i tot detallar-los, és l'English Day, que el coneixeu, el Ciència Ple, l'English Time, l'Holocaust el Memorial Day, que és un projecte de nova creació que veureu a l'estany als carrers el Country English Meeting, el Fòrum de Treball i Recerca la Relat a l'Ala Taller d'escriptura Creativa els Premis de Narrativa Periodística per Primària i Secundària la Mostra de Treballs de, de treballs de Matemàtiques del Jugamat les Proves Cangur, el de Transportes Matemàtiques el Rodojop amb les diferents seus Castelló d'Empúries, Llançà, L'Escala, Figueres la Jonquera, Vilafany, Llançà totes vegades Té cinc mons, que ho vam fer l'any passat, que el vau visualitzar a la plaça de l'Ajuntament de Figueres, el conte per relleus, que ho el desenvolupen els companys de l'equip Lig, els regals de lectura a Castelló d'Empúries, a Cadaqués, a Roses, a Figueres, Cantarella, Cantània i després ja estem al darrere també dels certaments d'en Veu Alta, de Lectura en Veu Alta i dels Jocs Solals de Catalunya. Bé, això d'aquí és 70, 32 projectes dels quals... 30 són dinamitzats. però nosaltres un projecte dinamitzat és un projecte que neix, creix i s'avalua a la comarca de l'avantordà amb els diferents agents implicats. Després tenim els projectes acompanyats que són el certamen amb veu Alta o els Jocs Sos de Catalunya, que són projectes que meeixen al Departament d'Ensenyament amb d'altres espais físics, que pugues ser Barcelona, puguin ser serveis territorials i que nosaltres aquí fem un desplegament d'un projecte dinamitzat per d'altres col·lectius o bé els projectes recomanats que són els que els vostres ajuntaments a vegades ens feu arribar perquè nosaltres donem a conèixer el professorat de la comarca Premis Pallac, el, el, la Rosa Maria Invert, etc. Aquests projectes ens arriben a casa nostra, ens arriben al servei educatiu. Ens agrada dir casa nostra i ens agrada dir casa del mestre, agafar l'expressió de la casa del mestre. És, és un lloc on hi ha oficines, però ens agrada que sigui el lloc dels mestres on el venen, es reuneixen i un cop arreu neixen, estableixen els seus acords. Penseu que en el servei educatiu anualment tenim de 4.500 a 5.000 reserves persones que hi entren a fer diferents entorns de reunió. Per tant, tot aquest potencial pot ser, justifica una mica el que he dit abans de la passió, la implicació i el rigor en el treball que estem fent. Bé, dit això... Per veure la magnitud de, de, de, de, de la xarxa que estem dinamitzant, us passem el detall de presentar-vos el projecte que vull tenim damunt de la taula. Aquest projecte ara el, el desplegarem es decidiu, eh, a punt de llegir i forma part del de grup de treball que s'ha creat amb totes les bibliotecàries amb els quals ha estat evidentment impossible tirar endavant perquè la seva experiència és brutal i així ho comprobareu amb els materials que després s'exposaran amb el nom de Bibliotecae. El projecte, com us he comentat abans eh, eh, estava envoltat de quatre perfils professionals els EAPS, el FLIC i el CRP que aquest llenguatge que sempre fiquem a l'administració són els psicopedagogs, els especialistes en llengua i de cordonitat i cohesió i els centres de recursos pedagògics que, evidentment amb el suport professional de les biblioteques i va destinat a als centres d'escoles El projecte s'emmarca a dins del Pla Nacional de Lectura que impulsa el Govern de la Generalitat de Catalunya i que el Departament d'Ensenyament desplega amb una de les seves línies d'estratègies que és l'impuls de la lectura, una estratègia per a l'èxit escolar. Els objectius comuns que compartim entre les biblioteques i el Departament d'Ensenyament quedarien palesos amb aquests tres, que serien la millora competencial, lectora informacional dels nostres infants i joves, enfortir la cooperació entre els centres educatius i les biblioteques de la comarca i, sobretot, implicar a les famílies en la lectura i en l'habit lector. Aquest és un punt que incidirem bastant perquè el nostre perfil, el nostre target, és l'alumne i el professorat, però... A darrere hi ha, evidentment, la família i nosaltres creiem que aquest projecte havia d'estar focalitzat amb la família. La manera d'arribar-hi, després us l'explicarà la Nati. Bé, és un projecte que va néixer el 2013, per tant, portem un any de reunions, això també ens agrada explicar-ho. Ens agrada dir que els projectes, hi ha projectes a cor obert, que són aquells que neixen, creixen i es desenvolupen a 24 hores, com podria ser el Teixim Mons, no? que estan reunits i el dia següent ja hi havia l'acció al carrer però després hi projectes que tens la capacitat de poder-los preparar amb temps durant tot un any i desplegar-los el proper curs escolar, que seria la fase en què es trobaríem. Amb aquest projecte hi sou totes, totes, totes les biblioteques de la comarca, els seus municipis, i a més a més compta amb el suport del Consell Comarcal, la Diputació de, de Girona i després els mitjans de comunicació amb el cas del Seminari Importat que ens dona el repolzament amb les iniciatives que realitzem al Servei Educatiu educatiu. El projecte que us presentem a part del projecte de MAC del projecte estrella, del projecte que arribarà a les famílies, que és, és punts de llibre es desplega amb 16 actuacions això és interessant veure perquè el coneixement crea coneixement quan es treballa en xarxes, si el crees a nivell individual probablement et quedes molt més limitat quan estàvem parlant amb les diferents reunions hi va haver moment que ens enrèiem nosaltres mateixos perquè cada vegada que parlàvem sortia un projecte nou no? i ho intentàvem acabar fins a arribar a 16 que vam dir, parem de desenvolupar projectes perquè no els acabarem mai no? però amb la, la idea inicial era només fer 3 projectes i hem acabat desenvolupant 16 actuacions dels projectes un és precisament el suplement diàlegs d'educació que ja porta 5 anys de vigència estem al punt de fer els 50 números i que surt un cop al mes a hi tota la realitat educativa de la comarca des del punt de vista de la feina que fa el professor i l'alumne Eh, també cauen porteries a terra i també es trenquen vidres i surten molt anteulades als, als barracons, si que en tenim, pro. l'escola fa coses molt positives, moltíssimes actuacions, aquí han participat amb 5 anys al voltant de 400 professors diferents que han explicat projectes d'innovació que fan amb els seus alumnes i que aquests projectes moltes vegades no veuen a la llum més enllà de les aules per tant també des de fora intentem recolzar aquest tipus d'iniciatives una altra actuació que es desenvolupa són els tallers d'escriptura creativa fora de l'horari escolar. Molts d'aquestos projectes, penseu, que demanen la implicació dels professionals en l'ensenyament o d'altres col·lectius a partir de les 5 de la tarda. A partir de les 5 de la tarda, nosaltres al Servei Educatiu tenim 95 a 105 activitats de formació que mouen un total de 1.300 professors, 1.100-1.300 cada any que s'estan formant permanentment. Sobre una plantilla de 2.000 professors de la comarca vol dir que el nivell de formació permanent del nostre professorat és força força elevat per tant, aquestes actuacions es projecten la majoria d'elles fora de l'edat lectiu, en el cas tenen tallers d'escriptura creativa que van anar molt bé i que aquest any a petició de totes les parts implicades es farà la segona edició i es doblaran el número de sessions de tallers, perdó, i passarem de 12 a 24 tallers un altre projecte que estem col·laborant amb les biblioteques i que ha, ha sigut Uh, gràcies a la creació d'aquesta xarxa és la participació de les biblioteques amb els diferents concursos que nosaltres desenvolupem com pot ser el jurat de narrativa periodística que uh, uh, són membres del jurat uh, diferent personal de les biblioteques el certamen amb veu alta, com han dit també hi formen part les biblioteques amb aquest nivell d'incidència el els primers jocs rurals de Catalunya tenim la mateixa casuística i després han desenvolupat altres projectes petitets. Aquest d'aquí és molt interessant, aquest d'aquí surt de la pregunta de professors de dir és que ara els treballs de curs em surten i només em citen la font del Google i agafen la informació i la fiquen, i la fiquen al treball de, de l'escola, ja sigui treballs de primària o de secundària. Ens va semblar oportú citar diferents fonts de consulta, preguntar als especialistes que són les biblioteques quines fonts de consulta hi ha Traçar 17 llocs on es pot demanar informació per fer un treball de recerca, a el de treball de recerca no amb la visió de batxillerat, sinó amb la visió també de la recerca que s'estan fent a la primària. I a partir d'aquí els nens o el professor els hi pot dir, per presentar-ne el teu treball de recerca has d'haver consultat 5, 6, 7, 8 fonts de consulta diferents, no només una que es diu la que sempre utilitzen constantment i es dinamitza, això també és molt important amb un altre col·lectiu que és el Fòrum de Treball de Recerca al Fòrum de Treball de Recerca hi ha tots els coordinadors de batxillerat de la comarca que tenen una altra estructura, una altra manera de fer però que a vegades tenim aquestes passarel·les que ens ajuden a poder treballar col·lectivament amb d'altres projectes tenim la fitxa del treball de recerca pròpiament dit això que va ser una demanda de les, de les biblioteques de la comarca que ens van dir que quan arriba un alumne a la biblioteca i, i aquest alumne ens diu vull fer un treball de recerca sobre la guerra civil clar, el bibliotecari es queda d'entrada sorpresa i desbordat perquè la guerra civil és molt àmplia Si la pregunta que vos fes, si la hipòtesi, etc. etc, doncs, eh, van pactar amb els comuns de batxillerat que hi hagués un model de fitxa per cada que un alumne anés a fer un treball de recerca a les nostres biblioteques omplís aquesta fitxa, signés el tutor i d'aquesta manera hi és una relació molt més directa entre el que seria els bibliotecaris i els tutors de treball de recerca dels instituts. Això està implantant-se, és lent, costa, però la línia de traçada seria aquesta. La novena línia d'actuació seria que amb aquestes 95 activitats de formació que normalment fem els, els companys del servei educatiu, una d'elles es diu Dialogeman, que és un procés d'acollida del professorat que no ha vingut a la comarca o d'aquells professors que només porten al sistema 3 o 4 anys i que demanem la col·laboració d'especialistes externs que ens vinguin a explicar continguts que poden interessar el professorat i aquest seria un dels continguts que les biblioteques també ens aporten i venen a les seves xerrades. Una altra cosa que s'ha desenvolupat seria, la desactuació seria l'hora del conte. A la pàgina web, que després us presentarem, han pogut aconseguir agafar totes les representacions de comptes que es fan a totes les biblioteques, situar-les en una sola pàgina web, situar-les amb un sol botó, situar-les amb un sol enllaç, situar-les que el professor, si vol, pot dir la família que allí trobarà les 70 representacions que al llarg de l'any fan totes les biblioteques de la comarca. Per tant, és una manera de facilitar la feina a les famílies de dir et, si arriba el dissabte i estàs a Mercat a Figueres hi ha l'hora del conte, I si vas a Roses també és ha l'hora del conte, i a Castelló és un altre dia i a, i a Llançà un altre dia i a Port de la Sarda és un altre dia per tant hem aconseguit un sol calendari una sola agenda de l'hora del conte amb aquest volum de potencial de nens que, que anualment hi assisteixen Club de Lectura, projecte nou que ja s'ha fet a d'altres, a algun institut es pioner a la comarca, com en el cas del Ramon Montaner, i que l'any impulsarem amb sis centres que ja s'han mostrat interessats per dinamitzar-lo i per tant club de lectura a sis instituts de la comarca amb aquest volum de professors que reuniran a la tarda a preparar el club de lectura. També tenim en mans amb una altra entitat, en aquest cas a l'Espai Armmengol, El primer concurs d'oratòria. havíem vist que havien treballat molt la llengua, havien treballat molt l'escriptura, però el fet de parlar en públic no ho havien treballat prou i en semblava que era molt interessant incidir amb aquest, aquest contingut. per tant. Portàve dos anys el projecte elcalaix. no hi havia manera de treure ja ségur que actualment per treure projectes has de contar moltes coses, temps, recursos i diners. I en aquest cas han pogut desencallar-lo i després de dos anys podem dir que l'any que ve o aquest any en curs en curs escolar, no en curs anual i ara el primer concurs d'oratòria de la comarca a on hi participaran les biblioteques també aportant tot el material documental que els professors després desenvoluparan a les seves aules i que després seleccionaran aquestos nens amb un format estil TEP aquestes conferències tan famoses que existeixen, doncs intentarem eh, arribar a aquest punt i ho faríem a l'Espaire Mengol bé, i aquí vindria eh, la mare del projecte que seria la, la publicació d'una nova web us he dit, 32 projectes, doncs a darrere vol dir que es dinamitzen 32 webs, no, però 29 webs tenim, amb un nivell de contingut que realment a vegades ens desborde, on eh, a sort de tenir la web de Ets i utgellengua, que s'ha convertit en la segona web més visitada a nivell educatiu de la nostra comarca, la primera és la de servei educatiu, que podem arribar a tindre unes 70.000 visites, visites vol dir IPs, vol dir ordenadors, no vol dir usuaris, jo no sé quantes persones entren en l'ordenador, però sí que sabem que la matrícula de l'ordenador n'han entrat 74.000 i la de llengua que és eh, etsi de llengua que l'han fet els companys de l'ELEIB parlar, escriure, escoltar i llegir és una de les més visitades ja perquè només té un any de, de, de vivència la vam presentar al, als professors l'any passat amb aquestes mateixes dates i en aquests moments eh, té un nivell de digitalització extremadament elevat i el que és més important és que no s'hi arribe per casualitat sinó que a més a més va acompanyat de 4 minuts i 20 segons de, de lectura, per tant vol dir que es llegeixin els continguts. Això d'aquí és brutal quan entrem amb l'analítics que et fa un perfil, un escanejat totalment de tot el que està passant. Això ens dona capacitat per poder dir que allò, aquella implicació més enllà del que potser estem acostumats sí que existeix quan veiem que els continguts que elaboren aquests grups de treball són continguts visitats i visualitzats. A sobre neix la de A Punt de Llegir, que neix avui, avui mateix ja podeu entrar-hi ara mateix i fer el hashtag amb A Punt de Llegir Biblioteca SAE, doncs neix la web i esperem que tingui el mateixatge que hem tingut les altres. aquesta web, a la pestanya 3 i la pestanya 4, eh, hi ha l'hora del conte que us he explicat abans i el que presentarà tot seguint la Bé, un altre punt fort del projecte és els tòtems de lectura la campanya que es, que es vol visualitzar avui és una campanya que va adreçada a les famílies per tant pot ser una campanya efímera perquè no la podem mantenir amb el temps després parlarem del que és la sostenibilitat d'un projecte nosaltres sempre que hi diem qualsevol després ja tens el rodajot, el que sigui l'Inglis D, el, el Fòrum de Treball de Recerca el jugamat, sempre parlem de la paraula sostenibilitat i també va més enllà del màrqueting després l'abordarem. Doncs en aquest cas el tòtem de lectura seria un element que estaria a les 84 escoles de la comarca, és un element autofinançat hem buscat que les escoles els ja hem d'explicar, ho expliquem primer aquí però s'ha d'explicar les escoles, però les escoles sí que han d'intentar veure si poden arribar econòmicament amb aquests tòtems amb uns preus extremadament Correctíssims, correctíssims, això nosaltres hem pogut fer quatre si no, nosaltres hem pogut fer doncs, eh, seria la campanya que aniria més enllà de les famílies i que quedaria permanent al llarg dels anys als instituts, als centres de primària i a les biblioteques de la comarca en el cas de que sigui aprovada i que també quedarà visualitzada tot el treball en xarxa amb, la, amb el peu del tòtem de lectura on hi ha tots els logos de tota la, la xarxa creada perquè si no ens trobàvem amb una campanya que se n'anava la família, es quedava un punt de llibre i desapareixia visualment dels centres educatius per tant, el que comentàvem el projecte que us presentem a part d'aquestes actua set actuacions s'integren amb aquests tres elements bàsics la web, que els englobe tots els descriuen tots eh, hi ha els indicadors de tots formen part del pla estratègic de la Generalitat de Catalunya pel que fa al desenvolupament de la llengua el tòtem de lectura i després el punt de llibre que ara ens explicarà la, la Nati i eh, Només per acabar, dir que, com he dit, la paraula sostenibilitat va més enllà del màrqueting. Eh? Potser a vegades, eh, en bueno, situacions que la utilitzem perquè està molt bé posar-la, però per nosaltres sostenibilitat vol dir tindre indicadors d'avaluació i vol dir que els recursos humans han d'estar presents, recursos econòmics han d'estar presents i temporals han d'estar presents. Nosaltres, una campanya que no pugui anar més enllà de 3 anys de permanència al territori ja no la volem desenvolupar. És una campanya mediàtica, una campanya d'impacte, però no creiem que sigui la nostra finalitat. Per tant, recursos humans vol dir que si nosaltres ja hem invertit X hores aquest any, l'any que ve això s'ha de baixar el 50% perquè es pugui continuar mantenint i podem fer d'altres projectes. Recursos econòmics també. El potencial, potencial d'aquestes campanyes és que cadascú dels actors que estem aquí per si sols mai Mai, mai ens la l'haguéssim aprovat perquè econòmicament és molt elevada però si ho fem 10 actors econòmics més el Departament més la Diputació i ho dividim per aquests 12 actors econòmics és extremadament sostenible i per tant podem fer que si algun actor o algun agent econòmic no s'hi vol ficar la campanya pugui tirar endavant perquè no depèn d'una sola administració és una cosa que veiem fortament i després l'altres que a hi hagi un col·lectiu de professors que se la cregui i la vulgui mantenir nosaltres ens fiquem a en segona línia i ens dediquem a dir el que ens agrada som els secretaris del professorat per tant serà vosaltres que penseu que ideeu que dissenyeu i nosaltres que intentem aplicar les vostres idees i ara tot seguit eh, la Nati us explicarà el projecte en si de, la, de a punt de llegir mm -hmm. Bé, doncs el projecte dels punts de llegir és una eina tan senzilla, totes les biblioteques solen imprimir punts de llibre, fan punts de llibre. Aquest que té de particular? Aquest punt de llibre té una cara on hi ha el logotip del projecte, després té un noi i una noia, un nen i una nena llegint, amb un missatge subliminar en aquestes lletres, que si després veureu diu Veniu a la Bíblia, també està tot pensat així. Aquí baix tenim el logo de les biblioteques, del grup de treball de biblioteques de l'Ala Empordà, i a la part de darrere està dividit en dos en parts tenim un llibre recomanat que és el llibre que recomanem nosaltres que hem fet aquí una feina professional de consensuar quin era el llibre que ens semblava més apropiat en base a unes temàtiques que ens han proposat al servei educatiu aquest llibre és fàcilment identificable amb la portada, autor, títol, perquè no hi hagi confusió any, la temàtica i l'edat a qui va adreçada i a la part de baix doncs, totes les administracions que col·laboren i les biblioteques que hi col·laboren. Um, aquest, punt de llibre, va, aquest punt de llibre se n'ha fet doncs, 18 de diferents perquè aquest punt de llibre se, serve, es, se distribuirà um, des de les escoles cada final de trimestre amb l'informe de notes des de P3 fins al quart d'ESO eh, primària i secundària, com deies val? tots els alumnes de l'Empordà tindran 3 punts al llarg d'aquest curs 2014-2015 a les biblioteques d'aquests punts no en tindrem masses perquè la, la campanya d'aquesta difusió de la lectura s'adreça a les famílies i és les famílies que rebran el punt val? però aquest punt és un esquer perquè després s'acostin a les biblioteques Bé, veieu aquí doncs, tota la gamma de colors. A veure, el bibliotecari és ara, en Josep Maria Sant Rivia, però dèiem, per què aquest té aquest color i no té l'altre, no? A veure, eh, per exemple, els llibres a les biblioteques doncs, porten les etiquetes de colors diferents, no? Doncs vam dir, doncs, aquest llibre doncs, estarà recomanat en un punt de color blau. Per exemple, aquest llibre... Eh, que hi ja és per més grans, si tenen les etiquetes verdes a les biblioteques, doncs el punt de llibre és de color verd. Bé, això simplement, eh? un dedollet que ja s'enribia, eh? això està pensat així. Eh, les temàtiques doncs, que dèiem són doncs, unes temàtiques proposades pel servei educatiu, per l'EAP, les temàtiques doncs, corresponen una mica al desenvolupament psicològic dels nens, eh? Bas que aquests contes hem mirat que, que fossin uns contes d'aquests que per llegir a casa, que no és el mateix explicar un compte a l'aula, que potser el mestre engués triat un altre, i nosaltres hem triat doncs un compte que ens ha semblar més adequat per explicar des de casa. Llavors, a mesura que anàvem treballant, vèiem, fèiem reunions i portàvem tots els llibres i dèiem, ostres, quin triem? Aquest, va, triem aquest, però els altres també estan molt bé i dèiem, no pot ser que ens quedem sense recomanar els altres llibres. I a partir d'aquí doncs, va sorgir la idea de fer una guia també que recollís sis títols més, a part del llibre que surt al punt, doncs hi va sis recomanacions més amb una ressenya i tot, de llibres sobre el mateix tema que també són interessants i a més a més a la guia hi hem posat un llibre per pares o educadors aquestes guies eh, estaran penjades a la web que hem comentat i tothom sols se se'ls podrà descarregar a més a més a cada guia si algú se les imprimés hi ha el codi QR un codi QR que remet a la web del projecte a més a més ara si pots passar a la pàgina següent aquesta els, els, nosaltres després quan els usuaris venen a les biblioteques trobaran aquests llibres identificats amb el logo a punt de llegir a la coberta, en un lloc fàcil, això totes les biblioteques ja ho estem preparant i a més a més hi posarem el codi QR perquè així les famílies quan arribin a casa podran accedir a veure la web fàcilment des d'aquí des dels seus dispositius mòbils i, o, o descarregar-se la guia o mirar altres llibres no? Llavors aquests llibres N'hi haurà com a mínim un a les biblioteques, però després, gràcies al finançament de la Diputació, doncs aquests llibres, doncs les biblioteques més grans, en tindrem dos o tres per donar més opcions, perquè, és clar, si no vindran les famílies i estaran sempre deixats en préstec, doncs en tindrem més d'un exemplar. Val? I també per això vam fer la guia, perquè no només vinguessin a buscar aquest llibre, sinó que tinguessin altres opcions. En total, com diu aquesta diapositiva, doncs, haurem fet la recomanació de 144 contes al final del curs. Ara estem treballant, ja hi ha unes guies que estan fetes, que són les que es distribuiran aquest primer trimestre, i ja estem treballant amb les altres. Fins a final de curs, ja us dic, 144 recomanacions tindrem. I Me sembla que ja està. La idea és que arribin doncs, a tothom, que estigui reforçat, doncs, que això el que deia ell, de la mateixa manera que les escoles hi tot temps. tòtems, doncs nosaltres que no hi hagi només aquest logo aquí, que no indiqui res, sinó que puguin accedir a veure tot el projecte, amb el codi QR i la voluntat és això que arribi al màxim de les famílies i sigui un esquer, no? el punt és un esquer perquè després vinguin a la biblioteca i trobin més més fons, més recursos i això que estem encantats doncs, de treballar doncs, com a grup perquè ens ha impulsat això, perquè sempre dèiem bueno, ens coneixíem, però ara serà la manera doncs, de compartir molts més recursos i experiència entre les biblioteques de l'Alt Empordà, tenir més visibilitat i poder treballar amb les escoles, que és un col·lectiu molt més gran. Ells són 2.000 professors, nosaltres som una trentena de bibliotecaris a l'Alt Empordà, només 30, i, i 10 biblioteques. I sí que... Molt bé. Molt bé. primer excusar l'assistència del senyor Xavier Soll president de la Diputació i del Servei que del Servei de Biblioteques i m'ha dit si us podia acompanyar i dic amb molt de gust estar aquí val la pena després només comentar que la Diputació de Girona conjuntament amb les altres tres diputacions fa cent anys va crear la Montcomunitat que ara n'estem celebrant el centenari i entre les coses que va posar en marxa va ser un telèfon o telèfons en municipis, infraestructures escoles i biblioteques els telèfons ara ja tenim l'internet carreteres tenim les infraestructures que hi ha les escoles estem bastant ben servits jo crec que molt ben servits i les biblioteques doncs, també no? cada vegada n'hi ha més per tant la Diputació creu en aquests projectes i per això eh, se'l fa seu i col·labora i amb molt de gust eh, tira endavant aquestes coses vull la Diputació sempre està al costat dels municipis, dels ajuntaments de les biblioteques, de tot el que sigui per anar fent un país més gros okay, Molt bon dia a tothom president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i amfitrió, aquesta sala, quantes vegades ja eh, ens hem anat trobant per presentar notícies positives de l'àmbit d'ensenyament eh, moltes gràcies eh, representant de la Diputació de Girona jo vull afegir el que diu en aquests moments el, el diputat que el Departament d'Ensenyament agreeix també públicament a la Diputació de Girona al costat l'esforç que fa a la nostra causa diguem-ho així ajudant doncs, els ajuntaments ajudant a les escoles perquè s'ha de dir que aquests quatre anys que portem doncs, que han estat difícils n'hem tingut molta sort i jo els ho vull agrair i avui aprofitant que sou al costat doncs també fer-ho públic també saludar els alcaldes i alcaldesses o regidors tinents d'alcalde que representeu els ajuntaments, també com administracions que esteu colze amb colze amb nosaltres doncs, per fer endavant tot el que representa eh, el, el sector educatiu i també doncs, que avui sigueu aquí no deixa de ser un altre testimoni de col·laboració interinstitucional no? jo quan vaig entrar als serveis territorials encara hi havia molt la cantarella quan hi havia un problema això, això aquí toca toca ensenyament, toca l'Ajuntament toca... encara n'hi ha eh, alguns però en termes generals quan tenim un problema ens asseiem, en parlem i mirem allò entre tots què podem fer i així hem pogut tirar endavant durant quatre anys per tant jo també us agreixo i ho poso de manifest també vull agrair la presència i saludar al doncs, professorat que sou aquí membres d'equips directius o simplement membres dels claustres perquè també doncs, sou els principals actors d'aquesta història juntament amb els tècnics doncs, dels serveis educatius de l'Alt Empordà i els serveis educatius o, o la coordinació dels serveis a nivell territorial perquè també doncs, la gent, els docents que esteu doncs, el dia a dia amb nosaltres i amb els vostres alumnes i amb les famílies doncs sou que feu possible que també, contraventa i marea eh, amb dificultats eh, com les que són evidents que hem tingut o que estem tenint, doncs tinguem clar plegats que la feina important és tirar endavant la formació dels nens i nenes i dels nois i noies. No? I per tant, també, també penso que s'ha de dir i s'ha de constatar. I avui, en la trobada, saludar també i agrair la presència dels responsables de biblioteques, els bibliotecaris i bibliotecàries, que formeu part d'aquest projecte, però que jo penso també que de sempre heu estat molt al costat, molt a prop, de l'escola i de la formació i de la cultura doncs, de la nostra societat per tant, escolteu gràcies a tothom per ser-hi sentiu-vos saludats i sentiu-vos també doncs, agraïts per, per part del Departament d'Ensenyament jo, però per explicar-vos el que us volia dir volia començar manifestant doncs, el meu agraïment i fins i tot la meva admiració a la tasca i l'encert dels serveis educatius de l'Alt Empordà serveis educatius de zona són doncs un, un aparell eh? que treballa en equip amb les escoles i els instituts. Cada un dels serveis educatius té la seva idiosingràcia, però realment doncs la feina que fa el Servei Educatiu de l'Alt Empordà i que penso que ha dibuixat molt bé el seu responsable actual defineix doncs, un servei educatiu que no només va fent, sinó que és projectiu, és capaç de fer una feina molt difícil però molt necessària avui dia, que és buscar sinergies, fer xarxa i, per tant, posar a l'abast de l'educació la suma i la multiplicació doncs, dels esforços d'uns i altres, d'una institució, d'una altra, d'un servei, d'un altra per construir, però per construir no de qualsevol manera, sinó per construir grans coses, no? o coses grans, com vulgueu, perquè realment doncs, els projectes que ens ha llegit abans en Josep Maria <coughs> són projectes de molt nivell i aquest us han presentat avui doncs, també, però no són els únics i penseu que no sé no deu fer ni quatre mesos que ens trobem aquí també per refundar doncs, el projecte de xarxa de museus no?, de l'Alt Empordà, que també és, és immillorable per tant, bueno, jo crec que la primera cosa és posar en valor, agrair i ja que eh? manifestar la meva admiració per la tasca que feu com a servei educatiu jo ja sé que els mestres i les mestres el professorat en sou conscients perquè sou els usuaris d'aquests serveis educatius però a vegades va bé també utilitzar aquests actes de... més públics per posar en valor una part del sistema que molt sovint queda darrere les cortines val? perquè no és el que té directament l'usuari em sembla que val molt la pena Saber-ho i manifestar-ho. Em centro ara en aquest projecte que hem presentat avui. Només vull dir dues coses que em sembla que són fonamentals i que, de fet, poc o molt han sortit. La primera és que, en tronca de ple, en l'objectiu de país que tenim, que és millorar el rendiment acadèmic, eh, els serveis educatius de l'Alt Empordà, una de les coses que han entès des del primer moment és que la seva acció s'alinia amb els objectius del Departament d'Ensenyament i amb els objectius, per tant, de tota la comunitat i s'alinia de manera que pot desenvolupar programes que el Departament doncs, tira endavant, però sobretot i també desenvolupar programes que en la línia o desenvolupant alguna de les línies puguin estirar accions doncs que ens estem plantejant com a territori, en el pla estratègic territorial o com a país, doncs en el pla de govern penseu que en aquests moments doncs el departament d'ensenyament té en marxa ja el PILEC el pla d'impuls a la lectura que més s'emmarca en un pla nacional de, de lectura que ha impulsat ensenyament i cultura de la Generalitat però que eh, té un objectiu molt clar que és eh, fer que la lectura sigui reconeguda i sigui potenciada com a forma principal d'aprendre, d'aprenentatge pensem que les habilitats lingüístiques per tant, llegir, escriure parlar i escoltar per comprendre són l'eina bàsica que té el nostre sistema operatiu, anomenat cervell humà i que no pot ser que cap altra tecnologia les suplanti, sí que pot ser que les tecnologies ajudin a anar més enllà i per tant una cosa tan tradicional com deies, tan de sempre doncs, com és l'ús de la llengua perquè la lectura és veritat que és moderna però, però la transmissió oral dels coneixements, el conte per exemple doncs, va molt més enllà doncs, aquesta eina que és l'específicament humana sigui potenciada com a eina d'aprenentatge Uh, feia referència també a Josep Maria Mora al tema de la, de la oralitat eh? i per tant també doncs, la, la potenciació amb un programa que havia, també tiraran endavant sobre el, el fet de poder parlar en públic, de poder expressar és que jo penso que tot plegat són cares de la mateixa moneda no? és dir, el nostre cervell és capaç de llegir o escoltar per entendre, processar i després poder diguem-ne comunicar, no? i això aquesta grandesa és el que per nosaltres esdevé un eix troncal que no pot perdre pistonada pel que fa a l'aprenentatge o l'ensenyament. Però hi ha més. Llegir, a banda de servir per aprendre, serveix també de finestra al món. O als mons. Perquè avui dia parlar d'un sol món és difícil. No? Una invitació a imaginar, a crear... A conèixer, a conèixer allò que no coneixem perquè, no sé, tots nosaltres adults segur, segur que vam imaginar-nos per primera vegada doncs, una casa anglesa eh, a partir de la lectura d'una novel·la no sé, molt abans d'Anglaterra, fins i tot molt abans de veure-la a la tele eh? i fins i tot quan la vam veure a la tele vam pensar que potser ens agradava més la que havíem imaginat no? llegint unes aventures juvenils Lenny Blyton recordo eh, un, un acte que vam fer als serveis educatius i que parlàvem dels llibres de Lenny Blayton. realment aquest poder que té doncs, el, eh, la paraula escrita i per tant, la lectura doncs és molt important, és molt important per tot això que us dic per créixer com a persones per descobrir en definitiva per ser més humans. No? Si es pot dir d'alguna manera és dir l'ésser humà s'humanitza també en tant que la lectura li permet, tota una sèrie de coses que si no, no hauríem, no hauríem aconseguit no? justament, avui quan, quan preparava el que us volia dir he recuperat el document inicial que fa tres cursos en sembla, si no em rectifiqueu vam tirar endavant des del departament per, per iniciar el Píleg que en el seu paràgraf final deia, bé, moltes pràctiques constitueixen idees que tots junts podríem regar podar, adobar, afegir espècies noves crear-ne híbrids Malgrat que la lectura demani silenci, solitud i concentració, també pot fer soroll, moure multituds i dispersar-se cor que vols. Estem segur que és el millor sal conduït per poder ensenyar tot la resta. Per sort, no obstant, més que no pas una obligació, més que una fita, esdevé un camí que el sol fet de poder-lo caminar ja resulta agraït i edificat. Em que està molt bé, no?, perquè la lectura sol ser silenciosa i més si vols anar introduint, però el convidar a fer servir la lectura o a servir-se de la lectura, ho hem de convertir en un clam. Per això té sentit això que estem fent avui, perquè, en el fons, avui no llegirem, eh? però avui fem, a través dels que sou aquí, a través dels mitjans de comunicació, que també també doncs la seva tasca d'ajudar-nos doncs, a difondre aquestes idees no? eh, i a partir de les accions sobretot que sortiran d'aquest programa el que fem és una crida eh? una crida sorollosa una manifestació perquè les famílies de l'Alt Empordà perquè els mestres i les mestres de l'Alt Empordà perquè les biblioteques de l'Alt Empordà convidin encara més a la, a la lectura eh? perquè el paper de l'escola el paper de la família, el paper de la societat és també aquesta dinamització aquesta xarxa que en Josep Maria explicava i que realment té molt sentit, ja no només en el terreny educatiu, sinó com a societat no? per això també aquí la presència dels ajuntaments és important no no per, perquè tenen biblioteques en els seus pobles que també no, no, perquè els ajuntaments que són l'administració propera al ciutadà pot també donar exemple, eh? pot acompanyar en aquest procés de fer promoció de la lectura o no jo l'única cosa que us diria per acabar Josep Maria i tots els, els membres dels serveis educatius és, és una cosa que ja sé que igualment faríeu, encara que no us ho digueu que no us quedeu aquí no? ara en Pere deu pensar vaja uns els dius això perquè aquests disparen que és massa però és igual, a mi m'agrada molt no us quedeu aquí eh? què vull dir no us quedeu aquí a partir d'aquest projecte poden néixer moltes coses, segur que algunes ja les heu pensat. Per exemple, a mi em preocupa, i ho dic sobretot pels alcaldes de les poblacions més petites, a mi em preocupa que els centres escolars, les escoles, a partir de les 5 de la tarda estiguin tancades. Jo crec que s'han de poder obrir. Hi ha biblioteques també, o sales de lectura, o es poden fer a les pròpies escoles. D'acord? fins i tot alcaldes que avui no són aquí, de pobles més petits que no tenen biblioteca, però segur, que amb tota la xarxa podem adonar per manera que en algun tros d'escola, a partir del les 5 de tarda, o els dissabtes, o l'estiu, hi hagi sales de lectura gratuïta. No? Perquè les escoles, que valen molts calers, construir-les, mantenir-les, etc., no poden tancar-se. Han de ser també un centre cívic, han de ser també un servei social han de ser el que convinc. és això i faig una batalla constant. El país no és ric com per permetre's tenir equipaments per a tot, i encara menys per tenir equipaments tancats a partir d'una certa hora i uns quants dies l'any. Per tant, una idea. La segona, jo, que sóc profe de llengua i literatura, doncs sabeu que el tema m'agrada i em motiva. Escolteu, per l'agenda secundària... Eh, biblioteques d'aules a secundària no? jo és un tema que l'he viscut l'he provat eh, dedicar 20 minuts tres dies de la setmana de les classes de llengua a aturar-ho tot i que en un centenar de llibres cada alumne tingui el seu i aquells 20 minuts el llegeixi i que se'l puguin dur cap de setmana penseu que aquesta experiència comporta que nanos que no tenien hàbit lector et confessin a mig curs que han adquirit hàbit lector, poca broma poca broma, això ho dic constatat jo he estat els darrers dos cursos amb aquest projecte que en dèiem llegir no és intransitiu perquè és important llegir i llegir el què i us asseguro que pares, mares et deien es que no llegia mai no? per tant és possible recuperar l'hàbit lector l'altre tema que em preocupa potenciació de la lectura de poesia la poesia a banda de tot això que hem dit de la lectura destensa l'ànima dóna una sensació i a més a més doncs, és fàcil, i relativament fàcil distribuir trossets de poesia, en cartelleres en serveis comuns en fotocòpies, o sé sigui, el que us sembli no? penso que també és un altre hàbit que hem de fer i després una altra experiència que he vist en algun lloc i que potser a l'Alt Empordà doncs podríeu potenciar-la perquè en la marxa que teniu doncs escolta'm aquí és el tema del llibre viatger, el Book Cruising, eh? el, la idea aquesta que va néixer doncs, de buscar arbres grans que tenien forats i en allà doncs, fer que qui volgués hi deixés un llibre i que aquest llibre, sense amo, doncs, anés passant de lloc en lloc. Hi ha un web internacional, hi ha alguns llocs a tot Catalunya doncs, que són, no són forats d'arbres, però són jo què sé, per exemple, darrere la màquina de beguda de coca colas de l'aeroport de Girona n'hi ha un de punt d'aquests, no? En què Imagineu-vos que fossin capaços de crear doncs, 70 punts, 80, 100 a l'Alt Empordà en què habitualment se s'assabés que la gent es pot desprendre d'un llibre allà i anar a buscar un altre, no? I després posar-ho. Bé, en tot cas, fixeu-vos que el repte que us plantejo és que a partir d'aquest projecte tan, tan ben fet i tan engrescador Siguem capaços que de fer que el carrer, la ciutat, els pobles, la comarca, tots, siguin un entorn que convidi a llegir. No? Jo penso que el repte és aquest. El repte és aquest. I vosaltres heu posat aquí una llavor, i jo que us, bé, us agraeixo, evidentment, i us, i us felicito per la iniciativa, i a més a més doncs, us encoratjo, vosaltres que sou potents i que tenim aquí una comarca disposada a tot, d'ons anar molt més enllà i a fer que la lectura sigui un bé comodó a la nostra societat. Enhoraboni i moltes gràcies.